І не могла. Повз них галасливим струмочком на ходу, запинаючи халати, бігли студенти. Зовсім як ми колись, Ліно, правда. Ліна також пом'якшала поглядом, згадавши минуле, стріпнула головою. Не хочу згадувати, Софія. Моє студентство було невеселим. Не треба. «Не треба, Ліночко», – перевела розмову на інша Софія. «Як твоя сім'я? Чоловік? Діти? Мій Василько?» Обличчя Ліни розпливлося у такій лагідній домашній усмішці, що перестало скидатися на фотографію журналу МОД. «Мій Василько працює. Дітей четверо, хата. Все гаразд». Могла б і не уточнювати. Коли жінка після 15 років заміжжя називає чоловіка «мій Василько», це не потребує продовження, аж полегшало. Є на світі щасливі сім'ї. Є. Софія, я така рада, що ти тепер теж тут. У мене ж досвіду викладання тиждень – до чого не візьмись, усе треба спитати. А до тих заморожених підходити не хочеться. Словом, мовить, наче золоте яйце знесе. Даремно ти так, Ліно. Звичайно, ми для них несподіванка, але ж ніхто не ставиться до нас вороже, я впевнена. Просто ми нові люди. Поки ми до них звикнемо, поки вони до нас... Ідеалістка ти, Софія В інституті була і далі залишилася Кожен за свою шкуру тремтить, А раптом ти завтра на її місце сядеш Я? На чиєсь місце? Ліночко, я й свого поки що не нагріва Чого-чого, а посади звань не прагну І даремно Чистолюбство в розумних, звичайно, для жінки в межах сприяє досягненню життєвого успіху Софії Андрійовно. Майте собі на увазі. І звань захочеться, і посад. А яка з того користь? Чим вище стоїш, тим сильніше вітер дме. Низу якось затишніше. Яка користь, Софія? Чим вище стоїш, тим менше дурнів має право тобі наказувати. Ліна пішла до своєї аудиторії, гордо несучи пишну золоту зачіску. Тим менше дурнів має право тобі наказувати. А Ліна, напевно, знає, що каже. Її Василько тепер ой-ой-ой. В області ніхто не має права йому наказувати, ніхто. І в Києві не так багато людей може суворо насупити брови перед колишнім агрономом. Тому й тримає так високо голову його дружина. А з чого починали? Ворогові не побажаєш. Потрохи, повільно, але щодня на сантиметр вище от і видерлися. Сіли у свій човен. Згадалася давня притча. Повінь. Вода реве, змиває усе на шляху, Прибуває все вище і вище. Люди метушаться, рятують спершу майно, А потім уже й до майна байдуже. Життя рятують Хто човен, хто пліт майструє Хто бодай до колоди вчепився Випливають хто як може А один чоловік стоїть немов за кам'янів І молиться Вода підіймається Он уже сягнула пояса Чоловік молиться Підпливає човен Сідай до нас, чоловіче Ніна сяду відповідає «Я молюся, мене Бог врятує!» «Вода все вище і вище, от уже по груди!» Підпливає другий човен, «Сідай до нас, чоловіче, рятуйся!»